У програмі «Після уроків» почуєте про відпочинок у пришкільному літньому таборі. У програмі «Старшокласник» моя співрозмовниця розкаже про те, як полюбити книжки і читання, і що для неї означає вислів «Бути щасливою людиною». Тож залишайтеся разом з Радіо Родина і незабаром почуєте найцікавіше. Пам'ятаю, в дитинстві з нетерпінням чекала листа від подруги – який потім перечитувала кілька разів і зберігала як скарб. Зараз люди звикли користуватися електронною поштою, і такі листи надходять до адресата за лічені секунди. Тому писати справжні листи і чекати їх тиждень, а то й більше, вже немає потреби. Хоча мені здається, що лист, написаний від руки, здатен передати почуття і настрій людини. Такому листу надаєш більшого значення. А мені в дитинстві подобалося ходити на пошту купувати конверти для листів. І там залишалася надовго, адже завжди розглядала марки, листівки на вітрині, журнали і газети. А я коли так робила, то завжди думала, як же з цієї скриньки потім дістають листи, і чи не забудуть мого листа дістати. Мабуть, всі діти так думали. А ось Олександр Авраменко у передачі «Загадки мови» розкаже про виникнення слова «пошта». І ще багато інших мовних цікавинок почуємо. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про незвичайні історії виникнення в нашій мові таких звичайних слів, як «пошта», «газета», квитанція і тариф. Поговоримо про те, яким словам і коли варто надавати перевагу. Суто українським чи іншомовним? Розкриємо таємниці деяких фразеологізмів, а також погортаємо поетичні сторінки Михайла Куцюминського. Дорогі друзі, ви, напевно, відразу звертаєте увагу на ті слова, які в мові щойно з'явилися. Їх відразу відчуваєш. А іноді такі слова навіть ріжуть слух. Ось послухайте. Інавгурація. Імпічмент. Праймеріз. Саміт. В українській мові, за підрахунками вчених, чужомовні слова становлять близько 10%. Наша мова підпорядковує запозичення своїм звуковим та граматичним законам. Часто творить до них синоніми з власного лексичного матеріалу. Порівняйте. французький пейзаж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 альтернативи немає, або іншого виходу немає. Уникати таких тавтологій радить відомий український мовознавець Олександр Пономарів у своїй праці Культура слова. <му> Наступна сторінка програми Загадки мови, одна із ваших найулюбленіших, шановні слухачі. У листах ви часто цікавитеся походженням слів, а багато з них мають дуже цікаву історію. Скажімо, сухе і ділове слово квитанція а це офіційна розписка встановленої форми про прийняття грошей, документів або цінностей. Також це слово квитанція походить від латинського слова квіатіс із красивим і лагідним значенням спокій. Голландці витворили з нього слово, що в перекладі означає папір для заспокоєння. Правда, дивний переклад. Скупі, недовірливі і жадібні купці тільки тоді, мабуть, і могли спокійно спати, коли одержували на руки якийсь документ за підписом боржника. І досі в нашій мові живуть вислови. Квит за квит. Ми квити. Розквитаємося. Де слово «квит» – давні розмовне скорочення від «квитанція». Дожило до наших днів і слово «тариф» – офіційно встановлений розмір оплати або оподаткування чогось. Історія цього слова нагадує пригодницький роман. А подякувати за це слово маємо середньовічним купцям. На початку 8 століття найпівденніший острів Європи захопили арабські війська, які очолював Таріф бен Малик. Острів, розташований на шляху між Африкою і Європою, Арабські завойовники перетворили на неприступну фортецю і назвали його на честь свого полководця Тарифа. Таким чином протока між Африкою і Європою опинилася під контролем арабів. Вони вирішували, які кораблі і за яку плату пропускати, а які затримувати. Правитель острова розробив цілий реєстр розміру плати залежно від розмірів судна і глибини його занурення в воду. Саме так визначали вагу товарів у трюмах судна. Купці, потрапивши на тарифу, повинні були діставати гаманці. Казна острова Багатіва. Звістка про таке вигідне діло розійшлася по узбережжю Сердземного моря. Прибуваючи в порти, купці, мабуть, скаржилися на здирників з тарифа. І після цього багато приморських міст і собі встановили податок і назвали його «тарифом». А тепер про таку звичну нам річ, як халат. Халат – це одяг домашній, неофіційний, часом не дуже новий і не завжди привабливий. Це сьогодні. А раніше? Розповідають, що вдавнину в Арабію і Персію халат був найціннішим подарунком, який міг зробити халіф або шах. Це була найпочесніша нагорода, разом з одержанням якої підвищувався і сам того, хто ставав її господарем. Халати були дуже коштовні, їх прикрашали перлами і самоцвітами, вишивали золотом. Коли дарували халат, то це був не обов'язково лише халат, а цілий набір речей, куди входили і сорочка, і черевики, і шапка, і жилет, і навіть кінь, і сідло, і зброя, і все це було халат. Слово халат утворене від арабського дієслова «хала», що означає «роздягати», «скидати». Слово і одяг потрапили до київських князів від татар, які, мабуть, привозили халат, укладаючи вигідні для себе угоди. Між іншим, є свідчення, що князі і бояри носили цей східний одяг. Звичай, дарувати халат тримався на Сході дуже довго, аж до 19 століття, коли він був замінений орденами. А з чого шиють халати? Звичайно ж, із шовку, бавовни та інших тканин. Шовк, бавовна – це тканини з натуральної сировини. Та ось з'являються синтетичні тканини, вони стають модними, відсуваючи на певний час на другий план тканини натуральні. Звідки ж беруться назви для них? Ось як, наприклад, з'явилося слово «нейлон». У 30-х роках ХХ століття одна англійська фірма почала випускати нове синтетичне волокно, яке мало вже формулу і технологію виробництва, але ще не мало назви. Фірма оголосила конкурс на кращу назву волокна. Було надіслано на конкурс 350 слів. Серед них вибрали слово «найлен», у нас «нейлон». Відтоді слово «разом із новим синтетичним матеріалом» швидко розійшлося світом. Пізніше в різних країнах тканини з цього волокна дістали неоднакову назву. Капрон у колишньому Радянському Союзі, Силон у Чехів, Стилон у Поляків, Дедерон у Німців, Релоном називають цю тканину румуни, Ліліоном – італійці, грилоном японці. Ну а слово «лавсан» виникло як скорочення повної назви місця, де «лавсан» було виготовлено. Це – «Ла» – лабораторія, «В» – високомолекулярних, «С» – сполук, «А» – академії, «Н» – наук, «СРСР». І так вийшов «Лавсан». Знову повертається в моду Кребдешин. А це що? А це запозичене з французької мови слово, яке означає «тканина з Китаю». З вами Олександр Авраменко і ви слухаєте програму «Загадки мови». Як важливо в сучасному світі сучасній людині передавати вісті на великі відстані, передавати швидко і безпомилково? Скільки драм і трагедій сталося в минулому саме через те, що якась звістка не своєчасно потрапила за призначенням? Яких тільки способів не вигадували люди, щоб якнайшвидше передавати звістки про перемогу чи поразку, про наближення ворожого війська чи про годину повстання. І скакали гінці, заганяючи коней, І палали козацькі сторожові вежі, повідомляючи про наближення ворога. І ходили по Україні бандуристи й лірники, розносячи вірним людям вісті з Січі від Богдана Хмельницького. А коли в нас з'явилося саме слово «пошта»? Ще в стародавньому Єгипті люди винайшли систему поштового пересування. Ця система була вже добре налагоджена в стародавньому Римі. Існували поштові станції, на них можна було поміняти коней. Змінювалися і люди, які цю пошту перевозили. Уже за імператора Октавіана Августа у першому столітті нашої ери у римському війську для перевезення вантажів, повідомлень і наказів споряджалися спеціальні кінні гінці, які звалися... «Еквітес позіті» – від слова «позіті» і утворилося італійське «поста», англійське «пост», польське і українське «пошта», російське «почта». Слово «пошта» вперше в нас згадується в угоді про встановлення поштового зв'язку з Польщею у 1667 році. У середині держави поштовий зв'язок почали запроваджувати з 1672 року. У польську мову слово потрапило з італійської. Взагалі Італія подарувала світові свій винахід «пошту» разом із низкою слів, які пошту обслуговували. Кур'єр – це гінець. Кореспонденція – буквально в перекладі «взаємне відповідання». Естафета – буквально «доручення стремінному». Бандероль – буквально «прапорець вимпел», а спочатку паперовий пояс з адресою». «бюлетень», що буквально – «оголошення». На час появи слово «пошта» у нас мало ширше значення, ніж сьогодні. Крім кореспонденції, поштою звалася і карета, яка везла подорожніх, їх речі, та й сам вид подорожування. Сучасне «пошта» і в російській мові спочатку вимовлялося як «пошта», але пізніше така вимова стала вважатися простонародною, і в літературну російську мову ввійшло вже виправлене слово «почта». Сьогодні ми частіше користуємося електронною поштою, засобами мережі інтернет. Та й новини читаємо все більше у всесвітній мережі. Хоча і досі є багато прихильників паперового варіанта передавання новин через газету. Та й з'явилася газета тому, що людям дуже потрібні були свіжі, найновіші повідомлення про найголовніші події життя. У середньовічній Європі місцями, де люди могли довідатися про те, що робиться у світі, були великі торговельні міста, культурні центри. У 16 столітті у Венеції з'явилося спеціальне бюро, яке збирало відомості про події політичного життя, про ціни на товари, про прибуття кораблів та інше. У місті навіть існував цех записувачів новин. У Франції з'явилися рукописні листки із повідомленнями про новини міського життя, життя при дворі, уміщувалися тут і чутки, і різні випадки, і пригоди. Слово «газета» прийшло в мови інших народів Європи з італійської. Свого часу з перської мови в латинську було запозичено слово «газа», що означало «скарб», «царська казна». В італійській мові від нього була утворена зменшена форма «газета». Так називали дрібну срібну монету, яку треба було заплатити за читання. Поступово назва монети перейшла на саму газету. А є іще й інше пояснення. В італійській мові є також слово «газза», яке означає «сорока». «Газета» мало б означати «сороченятко», а підставою для називання газети сорокою була така. Перші газети взяли собі за емблему сороку – символ лісової поширювачки новин – не дарма ж кажуть, сорока на хвості принесла. про щойно почуту новину. І на сам художня сторінка. Кожен із нас, напевно, має свій світ добра, краси, уподобань, відчуттів. Багато є країна відчуттів і образів видатного українського майстра красного письменства Михайла Коцюбинського. Пропонуємо і вам, слухачі програми «Загадки мови», здійснити подорож країною словесного мистецтва цього письменника. Оповідь ведеться від першої особи, тому складається враження, ніби кожен із нас, хто слухає цей уривок із новели «Інтермецо», поринає в літо і бачить усі акварельні барви найкращої пори року, чує мелодію степу. Ось послухайте. Мої дні течуть тепер серед степу, Серед долини, налитої зеленим хлібом. На небі сонце, серед ним я. Більше нікого. Іду, гладжу рукою соболину шерсть ячменів, Шовк колосистої хвилі. Вітер набиває мені вуха,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 Твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги, іду далі, усе пшениця й пшениця, коли ж цьому край буде. Біжить за вітром, немов табун лисить і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не падає між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. Наша програма завершується.